Alam al-rijali, sunna'u al-hayati Aqmarul laadi, mana'u al-hudati Alam al-rijali, sunna'u al-hayati Aqmarul laadi, mana'u al-hudati Ovo audio izdanih pripremio izavaz studio kersi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 يا من تسامى وخل المنامى جرى العمر يمضي والمن صرامى نحفده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله تعالى فهو المحتد ومن يبدل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وكل ضلالة في النار ثم ما بعد او طريق دلي سبومين وآية وكمي وزيشني الله تبارك وتعالى كاج ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءا و كانوا ب عبادتهم كافرين. ومن يتبعون من أجل من أجل الذي يتبعون من أجل من أجل الله. ومن يتبعون من لهم إلى يوم القيامة ومن يتبعون من أجل من يوم القيامة وهم A oni su nemarni prema toj njihovoj dovi koju on upućuju. A na dan kada uzvišeni Allah sabere ljude, biće im prijatelji. I oni će poreći njihovo obožavanje koje su im upućivali. Ovdje kaže omen al-balu mimma yad'u min dunillah. Mella. Koje uvećoj zabludi od onoga koji dovi Onoga komu se ne može odazvati. Pa je ovdje rekao stvoritelj, stvoritelj te bara kretala men. Men se upotrebljava u aratskom jeziku za razumno biće. Pa kažeš men hada, ko je ovo? Za čovjeka. Ali kada vidiš nešto od mrtve prirode, kažeš ma, ma hada. šta je ovo? Pa je ovdje upotrebljeno men, za božanstva koja oni šta prizivaju. Upotrebljeno je men. Što se upotrebljava zašto? Za živa bića, za razumna bića. A jesi, je li kamen razumno biće? Nije. Drvo, sunce, mjesec. A kažu men, kaže uzvišenje Allah, men. Mella la jeste džibu ila je oml'kijame. Rekao je men, a nije upotrebio česticu ma, zato što su oni ta bića uzeli, odnosno te svoje božanstva i bogove, kao da su to, O, kao da je to nešto što razumije i shvata i može primiti njihovu dovu i može udovoljiti njihovoj dovi, pa je onda ovim je znači okarakterisano sa men. Men la jeste lehu ila jaumil prijame uohuman dua ihim ga filun, ali oni su nemarni prema njihovoj dovi i ne mogu se znači nikada ne mogu im se odazvati. Uzvišen je Allah te barak je odala ovdje negira da je iko u većoj zabludi od onoga koja je sebi uzeo božanstva pored stvoritelja te barak je veteala i ova ajet obuhvata sve one koji uzimaju božanstva mimo stvoritelja te barak je veteala i obuhvata svata božanstva obuhvata sva ta božanstva kulidu allazina zaamtu min duni min dule fala yamlikuna kashfa darr ankum wala tahwila reci Zovite one koje, sma, koje smatrate bogovima mimo Allaha, te barake oteana, oni ne mogu vama nikakvu štetu otkloniti, niti je mogu preusmjeriti. Fela jemlikune kešte durre ankum, ne mogu vam štetu otkloniti, koja je menešena, voda tahvila, niti je mogu na drugog usmjeriti, a da se nije oslobode. Nijedno, ni drugo. I onda nas stvoritelj te barake dela obavještava da Da im ta dova neće biti usrešana do sudnjega dana. Što samo po sebi ne giraš ta validnost te dove. Kakva korista dove koju ti upućuješ nekome, i upućuješ, i upućuješ, i do sudnjeg dana da je upućuješ, nikada korist te dove. Nikada se neće, znači, neće se odazvati toj toj dovi. Kaže Ibn Đerir, atabari, u svome tefsiru, a kada ljudi budu sakupljeni, bit će im neprijatelji, kaže kada se ljudi sakrupe na sudnji dan, sva ta božanstva bit će neprijateli ljudima koji su ih molili. Mjesto da mu božanstvo ukaže svoju milost i da ga nagradi za ibadet koji mu je upućivan, šta ćemo biti? Biće mu najveći neprijatelj. I poreće to njihovo obožavanje koje su činili na zemlji njima. Vokjanu bi aibadetihim keaferim I oni će biti keafir u njihovi bade. Šta znači bit će u njihovi bade? Znači, pored će ga. Jer je kefara u arapskom jeziku pokriti nešto. Zato je se kaže za zemljoradnika da je keafir. A ne u smislu terminološkom, nego jezičkom. Keafir je onaj koji pokriva, stavi uh, zrno pšenice u zemlju, pa ga pokrije zemljom. Pa pokriva. Tako i oni. Oni će pokrivati to, negirat će to. I neće, znači, ovaj da su bili bilo kakva, da su bili božanstva. Kazaće je mi nismo osjetili, prvo nismo tražili od njih da nas obožavaju, a nakon toga nismo ništa od toga osjetili. Tako da mi nemamo ništa znači sa tim obožavanjem. O jaume jahšruhum oma ja'buduna min dunin lahi fejekulu, a entum adleltum ibadi haula em hum dallu sebil a na dan kada uzvišeni Allah skupi ljude i ono što su obožavali mimo njega Pa će kazati, jeste li vi ha, tim božanstvima, jeste li vi moje robove u zabludu odveli? Em hum se bil? Ili su oni sami sa pravoga puta skrenuli? Šta će kazati? Subhanake, slavljen neka si ti. Šta znači kada kažemo subhanake, slavljen neka si ti? Nemaš čega. druga. i mi nismo bili ovaj, ovaj, nismo bili božanstva. I nismo bili vrijedni da budemo subhanake. Mi nismo bili, znači, vrijedni da obožavamo ti sjedan jedini, subhanake ma kene jembegi lana enet tehhide min dunike, min eulija subhanake, kaže nezamislivo je da smo pored tebe i kakve zaštitnike uzimali, velakim metate o aba'ahum hatta nesu zikrevo kanu kao menbura, kaže nego si ti ovima i predsima njihovim, dao da uživaju, pa su zaboravili da te se sjećaju i tako su propaz zaslužili. Pa će negirati. Znači negirat će sve ono kao što će na sudnjem danu bježati otac od sina i sin od oca i djete od majke i majka. Niko nikoga neće zati. A svako će očekivati da uzme svoje pravo. Tako će bježati božanstva koja su ljudi obožavali. Pa će sunce i mjesec biti gdje? U džahennemu. Biće bačen u džahennemu. Da se dokaže znači da nisu bili božanstva i da ta božanstva ne mogu biti obožavana I bit će, jeli kao vid kazne njima, ne, ne kazne tim koji su joj obožavali, da će njihova božanstva biti u džahennu. Iako sunce i mjesec su dva časna Allahova stvorenja koja nemoju znači ništa s njihovim postupcima. O jaumi ahšuluhumoma ja'budune min dunillah, i ne dan kada ih sakopi, i ono što su obožavali, mimo Allaha, bilo da se radi o melekima, bilo da se radi o džinima, bilo da se radi o ljudima, sve što je bilo znači božanstvo. Biće, znači, tu sakupljeno. Biće tu sakuplja. Ovdje je došlo momen abalnu mimej jedau. Mimej jedau, ko priziva, ko dovi, ko moli. Dova u arapskom jeziku, kada se spominje, najčešće se spominje u svislu traženja nečega. Kada se spominje dova, onda se spominje traženje, zači nečega. I zato je u arapskom jeziku esala, namaz, znači dova. Znači i dova. Jer došla je, znači, to je jezičko značenje namaza. A šta je namaz u terminologiji? Ko će mi kazati? Ko će mi kazati definiciju namaza u terminologiji? Zna li neko? Deset godina ga klanjamo, a ne znamo šta je. Kako bi definisao ti namaz u terminologiji? To ostane za naredni put. Tražite, pogledajte negdje, možete da znači šta znači namaz u terminološkim značinima. U jeziku je šta? doba, U jeziku je doba A u terminologiji to ćete provjeriti. Allazina je tabuna min dunihi la yamlikuna min qitmir. A one koji a, pored njega molite, ne posjeduju ništa ni koliko opna na hurminoj košpici onu, kada uzmete onu oprušto ima, pa je izdvojite, ona ništa ne vriedi, I tako je lagana. No međutim i to oni nemaju. Oni nemaju ništa. Znači, koje je molim ima Allaha tabaraka, oni nemaju apsolutno. Jer da imaju nešto od toga, možda bi čovjek kazao, pa dobro upućujem u stotinu dova ili hiljadu, možda će jedna biti primljena. Ne, neće ništa. I do sudnjega dana da ste dove dobe upućuju, nikada ništa neće biti primljeno. Ovdje je došla dova spomenuta i hadisi koji se govore, govore dovi su brojni. Ima različite hadisa koji govore o odlikama dobe. Prvo, ed du'a, doba je muhul ibadet, da je to srž ibadeta. Da je to mozak ibadeta. Da je to, znači, epicenter ibadeta. Međutim, taj hadis je dajif, ispravno ono što došlo do no, Amana ibn Bešira, kod tim da je et dua huvel da je dova ibadet. Dova je ibadet. I zato, kada znamo da je dova ibadet, ne smijemo je upućivati kome? Drugom mimo stvoritelju, Tebarake, Oteali. imamo hadis, jer je dostojan, u kome se kaže Dovite Allaha, a vi ubijeđeni da će vam primiti dovu. Dovite i ubijeđeni da će primiti dovu. Jer koliko ljudi dovi, a ni kraj pamet munije da će to biti njom I to je pogrešno. Od uvijeta da dova bude primljena jeste da je čovjek ubijeđen da će mu biti, znači, da će mu biti primljena. I došlo je u hadisu do koga kaže šehe Albani da je dobar, bi drži ga vam tirnizi, Da je poslanik sa osam rekao ko ne traži od Allaha i ne dobija, on se ljuti na njega. Ko ne traži? Jer kada čovjek ne, traža, ne traži, osjeti se šta? Neovisnim, znači ne tražiš, neovisan se od svome stvoritelju te barake, ota. Ako sebe smatra neovisnim u Allahu, a za ođel, ne treba mu ništa nakon toga. Što god da uradi, nije grije. Jer ako čovjek nije ovisan od svome stvoritelju, onda nakon toga znači da se treba isplanjati ni i ni posetiti tako. Nema potrebe za Allahom nikakve, ni njegovom milošću, ni bilo šta što ima ni džennetom, ni bilo čime što je dao i nakon toga nema griha, al tako. Pa je naša ovisnost o poslaniku, sa osećajem u smislu da nam je predni ustvaritelja i da ne možemo doći do upute osim na takav način, a kako onda o našem stvoritelju, a jeli, koji je ovaj objavio objavu i poslao nam poslanika da nas pouči, da nas pouči. Jel. Da le, le ise sheun akrema alallahi min ad Ništa nije kod Allaha preće i cjenjenije i važnije od dove. I to je isto hadis uh, za koga kažem Amtirmizi Šehalbani da, da je dobar. I došao je hadis u kome se kaže Dua silahun mu'mini wa imadu din wa nuru samavati u lord. Doba je oružje vjernika i temelj vjere ili stup vjere i svjetlo nebesa i zemlje. Ovo je hadis pomenuo autor na ovom mjestu. No vidite, moj hadis je batel. Ovaj hadis je batal, čak ših alban i za njega da je apokrifan. Da je apokrifan. I došlo je kod imama hatima od Ibna Abbasa da je govorio tražite od Allaha sve, taman i papuća, ona, ona, ona kada vam on se uh, otkine, onaj kajš koji drži papuču i slično tome, tražite to od Allaha. I ashabi su tražili od Allaha, kažu, čak tražili uh, so za hranu i slično, i slično tome. I došlo je u hadisu Možda kaže Mamel Munziri da je dobar, a i razostavljeno je šeha Albani, da je poslanik s.a.v. rekao debu Horejde, Ađezun nasi men ađizani du'a. Najnemoćniji, najnesposobniji ljudi su so oni koji inači ne dovu. I, I zaista je tako, Subhanahu. Čovjek nije spreman da digne svoje ruke stvoritela za ožel da kaže, molim te gospodar moj za to i to. To nije spreman. Kako spreman nešto više od toga? Zaista je to najnesposobnije Allahovo biti. Wa abqalu nas men baqala bisalam. Ana mudri su, misli sa shqrti, mudar su su shqrt, je čovjek koji ne naziva selam. Selam kada neko nazove shqrtariš sa selamom. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sallam u hadisu, kog abolisma marma de Buhari u hade ul mufradu i ocjenio ga šejh Albani ga da je poslanik sallallahu alejhi rekao: "Nema nijednog stemanah koji će dobiti dobromu kojeg nema grijeha i kidanja rozbinski veza." A Adam uzvišenja Allah neće dati jedno od troje. Znači nije grije to što tražiš i nije kidanje rodinski veza. Dobit ćeš jedno od troje. Ili ćeš dobiti to što tražiš na dunjaluku ili ćeš to dobiti na ahiretu ili će uzviženi Allah za uđelu an od tebe u istoj toj mjeri zla. Tražiš u stvoritelj za da ti dade nekakav hajr. Ali te s druge strane breba isto tako zlo. Pa ili ćeš dobiti taj hajr ili ćeš biti ovaj sačuvan zla u istoj toj mjeri. Znači ti nećeš nakon dove, nikada neće se tvoje ruke vratiti da budu šta? Praze. Dobio si jedno od troje. Ali je problem što mi volimo na kilu. Mi to volimo staviti ispre sebe da izvažemo da to odma vidimo koliko je toga. I šta sam ja dobio? I da se to odma pokaže u praksi. Bolestan sam i dobijem da me Allah izliječi. No međutim ne izliječi me od te bolesti. Ali me je sačuvao druge bolesti koja mi je bila propisana. Vidit da dova mijenja šta kader. Pa mi je sprečio nešto drugo, ali je problem kod našto mi hoćemo sve da vidimo. I zato je mnogo ljudi otišlo u, u zabludu što želi da vidi i džennet i džehennemi i šta, šta vidi, u to vjeruje. A poslanik Salasrame kaže, dobit jedno od troje, siguran budi. A ono što kaže Rasulullah Salasrame, to je preče da se vjeruje nego ono što vidimo očima. Jer ponekad čovjek može tako pogrešno vidjeti ili, ili pogrešno zaključiti ili svatiti, ali ono što poslanik Salasrame kaže, nema tu greške. Tu je nemoguće da se greš, desi bilo kakva greška nao što se radi o, o stvarima gajba nevidljivog, što mi ne znamo. I došlo je hadisu kod Irmizije i kod Ibnu Mađe sa dobrim lancem pronoslaca da je poslanitel, sam rekao ila Samo je dova ta koja čovjekov kadar mijenja. Kadar je nešto što je Allah propisao. I mijenja ga doba. Može li to neko pojasno? kakto da, da da da da da kader promi je Allah nešto odredio kako to se da bude promijenio zato što čovjek dovi zato što i doba? i dova je kader jer kako uzvišeni je Allah odredio tebi određenu stvar tako ti je odredio da to i dobiš i zato je pogrešno da ljudi kažu ne biće ono što je Allah odredio ja neću dovit da se spreči nekako zlo ja ne ja to što uzvišeni Allah to da i biće kako ono on da će tačno kako on odredio a otkud ti znaš da je uzvišeni da uzvišeni Allah nije odredio da ti primi dovu je li tako Pa čovjek ne zna šta mu je Allah odradio, ali na njemu je da šta da da da da, da, da uzima za uzrok ove dunjalučke i da i znači da čini da čini tu do. Pa je tako dova znači velika stvar i ne treba čovjek biti nemaran je prema prema tobi. I kaže da je uzvišeni Allah te barak je otala emme yujibu al-mutarra idha daahu wa yakshif as-su wa yaj'alukum khulafa' ma allah kaže onaj koji se nevolniku kada mu se obrati odaziva i koji zlo otklanja i koji vas na zemlji jedni jedne drugima zamjenjuje. Zarima Boga pored Allaha? Kaline mate za kerun. Kako? Nikako pouku ne primate. Zarima Boga pored Allaha? Ovdje je Allah te barak te la spominje znači da se obraća nevoljniku. Da se obraća nevoljniku. I da mu se odaziva i da mu to zlo otklanja. Pa kaže imali Boga pored Allaha. To jeste imali Boga pored Allaha imali još božanstvo koje može tako nešto da čini. Eto, brate im se pa tražite ovdje da vam nešto otklone pa ćete vidjeti. Pa ćete vidjeti. I zato ovaj ovdje je stvoritelj Devarake od tada spomenuo u ovome je spomenuo skupinu ajeta. Ja ću vam čitati njiho, njihov prevod da vidite kako je stvoritelj obraćao se mušicima. Na lijep način Kako ih upozorava na grešku koju učine? Kaže uzvišenje Allah tabarake te o teala, ta reci hvala Allahu i mir robovima njegovim koje je on odabrao. Šta je bolje, Allah ili one koji koje njemu ravnim smatraju? Onaj koji nebesa i zemlju stvorio i koji vam spušta s neba kišu pomoću koje mi dajemo da ozelene pašće prekrasne. Nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo, zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji ali oni su narod koji druge s njim izjednačuje. Onaj koji je zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i dva mora pregradio, zar proda Allaha postoji drugi bog, ne postoji nego većina njih ne zna. Onaj koji se nevoljniku kada mu se obrati odaziva i koji zlo otkanja i koji vas na zemlji jedne drugima smjenjuje, Zar pored Allaha postoji drugi bog kako i kako vi pouku ne primate? Onaj koji vam u tminama na kopnoj moru put pokazuje i koji vjetrove kao radosno vijez ispred milosti svoje šalje, zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako je Allah visoko iznad onih koje njemu ravno je smatraju? Onaj koji sve iz ničega stvara, koji će zatim to ponovo učiniti, i koji vam obskrbu sneba i zemlje daje, zar pored Allaha postoji drugi bog, reci, dokažite ako istinu govori. U ovim ajetima ovdje, tematika ajeta je jedna. Uzvišen je Allah spominje koji vid teuhida. Teuhidu er rububije. Teuhid koga su mušici šta? Priznavali. To tako? Pa im kaže onaj koji vam ispustio s neba s kiš, onaj koji se oskrpljuje, onaj koji vas pašava, onaj koji vas čuva. Taj koji to čini, Kako možete pored njega uzimati drugog boga? A druga božanstva to ne mogu. Pa je sa Teohidom Rububije uzvišeni Allah, da kažemo uslovno, uzeo stepenice da dođe sa njima do Teohidu Rububije. Je Jer onaj koji je stvorio, ko te obskrbduje, ko te iznedaće vadi, ko te od zla čuva, pa ko ima preći od njega da bude obožavan? I zato uzišenje Allah kada je govorio o njima, kaže im te ida rekibu fil fulk da'u Allaha mukhlisin lahu ddin fara man najahu milal bar idha hum yushrikun kad se ukrcaju na, na, na, na, na lađu i kad se more ovaj uzburka oni kaže, mole Allaha iskreno a kada ih vrati na kopno širkšile znači dok osjete ne kakvu muku i gobu, tako je ovdje kada im dođe muka samo njega iskreno dove dok to prođe opet se vraćaju i znači svome svojme širku. Pa je ovdje uzvišeni Allah dokazivao znači, mušicima sa onim što oni u što vjeruju. E budući da vjerujete u to i to, ako vjerujete istinski u, u teuhidu Rububije, mora vas to navesti ružno da, da šta? Da, znači prihvatite i da priznate i da u svojme životu primijetite teuhidu al-Uluhije. Teuhidu al-Uluhije. Potom je autor spomenuo hadis koga vidi žman Tabarani da je jedan munafik vrijeme od ubade ibn Samita, da je jedan munafik vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam uznemiravao sahabe, pa su kazali hajmo kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam za tražiti spas od njega, od ovoga munafika. Pa kada su došli, rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallame od mene se ne traži spas već od Allaha. Ovo je hadis bilađi imam tabarani u svome Mu'ađemu, a i u njegovom naci pronostaca ima Ibn, ibn Lehija al Misri, koji je poremećeno mu pamćenje nakon što su mu iz Jeli, uh, uh, u kojima je pisao hadise, tada je pobrkao, tako da su njegovi hadisi da imaju u sebi blagu mahanu. Imam Tabaranija, on je Suleiman ibn Ahmed el-Lahmi, poznati stanski učenjak, umro je 360. iđeske godine, autor mnogih dijela, ima svoje dijelo Ed-Doha koje je štampano u tri toma, ima svoj veliki mođem koje je štampano u 25 tomova, ima srednji mođem koji je štampano u 10 tomova, ima mali mođem koje je štampano u 2 toma, Uh, ovaj veliki islamski učenjak i, i muhaddis munafik, ovaj munafik ovo je najvjerojatnije bio uh, bio Abdullah ibn Ubej ibn Salun i to se navodio u jednom predaju kod ibn Abihatima munafici koji se pojavili gdje je u Medin nakon čega a nije nakon hijdžne nije nakon hijdžne nakon bedra bravo nakon bedra Zato što su muslimani nakon bedra postali šta? Jaki. Tada islam bio dominantan. Gotovo je više. Prošlo je vaše. Završeno. Pa kada je počeo islam da jača i muslimani da bi... E tada se onda pojavio šta? Međutim, dan i fakt nije bio potrebno. Jer dolazak u Medini poslanika, to je još uvijek bila država koja je bila u svojoj koljevci. Nisu temeni bili jaki. Kao što su bili, znači, nakon, jer je nakon bit kena na bedru. Pa kada su došli ovdje poslaniku s.a.v. kazali smo Allaho traži mu spasati. Pa rekao, kaže, spasati, traži samo od Allah. Iako je bilo dozvoljeno, ovako nešto šta? Kazati, ili bilo dozvoljeno? Jer je poslanik sa ozim halifa muslimana i može zaustaviti tog munafika i sprečiti ga. Zato je ezijet munafika prema vjernicima ne dolazi nikada oružjem, niti dolazi borbom protiv njih, nego dolazi jezikom njihovi. Jezicima ezijete vjernike. Kao što se ezijeteli poslanika sa ozime u pogledu njegove šta? Žene naše majke, radijalahu te Ezije dolazi od sa jezicima. I to možete vidjeti danas. Novina izlazi, celoslimanska imena, a kada vidiš šta pišu i šta govore i kako svojim jezicima i olovkama uzdemiravaju vjernike, da, da se pamet čunite. Pa je poslanik s.a.v. rekao ovdje to se od Allaha traži. Iako je bilo dozvoljeno njima da kažu i da ga on zaustavi, no međutim želi ovdje poslanik s.a.v. da kaže da, da sačuva onu čistotu teuhida i da sahabe pouči da takve izraze upućuju kome stvoriteljete barake ota. Iako nema sumnije, to smo pojašnjavali, prethodnim jel predavanjima, kada je čovjek dozirno da traži pomoć od drugog čovjeka i dvije razlika u onome što može da učini i u onome što ne može da učini. Pa ako je poslanik sallallahu alaihi vseleme zabranio sahabima, kaže se ovdje spomljese da je to bio Ebu Bekrodovi koji su govorili da došli da traže spas, da i zaštiti jelio tog, tog, tog monafika, Ako nije za svoga života dozvolio da od njega neko nešto traži, kako onda možeš doći od onega koja je i deređe ispod poslanika, od dobrih ljudi, velija, Allahovih prijatelja, velija jeli, i, i, i bogobojaznih, i od njega na kaburu kada je mrtav tražiš nekakav spas i zaštitu. A on mrtav i još deređama i deređama ispod poslanika sa vasem. To je bez sumnje, je li, pogrešan postupak i to je suprotno onome na čemu je bio sever. Kولا amliku lenesni nefa ni la darna Allah reci yani ja ne, ne mogu sebi koristiti a, a, a niti sebi a, a, kakvu štetu nanijeti osim ono što Allah hoće ništa postani kesam na no, međutim ne znam ovaj a, što se tiče toga ne mogu znači ništa niti koristiti niti mogu, niti mogu pomoći i ovdje je autor nakon toga na kraju spomenuo nekoliko mesela nekoliko mi se lail pitanja koje se vaši znači, tiču tiču ovoga o čemu smo govorili. Prvo spomenuje ovdje dogu isti gaset, tova traženje pomoći. Pa je to spominjanje obçek posle posebnog. Isto tako tefsir ajeta tefsira u kome uzvišanje Allah kaže i pored Allaha ne more se onome ne moli se onome koji ne može ni koristiti ni nauditi. Jer ako bi tako uradio te u istinu bio nepravedan ti bi uistinu bio nepravedan. Treća stvar, da je to veliki širk. Jer ti ako bi to uradio, uistinu bio bi šta? Nepravedan. Bio bi valim, a ovdje vlom šta? Širk, je li tako? Ovdje vlom, širk. Četvrto, kada bi najbudi čovjek učinio dijelo širka, kako bi udovolio nekome mimo Allaha, bio bi od nasilnika. Jer je ovaj ajde upućen poslaniku, sallalahu sve, on je najbolji čovjek. Znači, nema veze što je dobar čovjek i kada bi tako nešto učinio i poslanici, svi kada bi to učinili, njihova djela bi bila znači poništa. Peto, tefsir ajeta koji doledi nakon toga, a to su ako ti Allah da nekakvu nevolju, niko osim njega ti ne može otkloniti. Pa ako ne može tu nevolju niko odkloniti osim Allaha, onda je dužnost da se kome moli čovjek. Allahu i da od njega traži da mu je, da mu je otkloni. Dalje, činjenica da Na dunjaluku, ovo ne donosi nikakvu korist, već da šteti. Već da šteti. Kako šteti na dunjaluku? Ko će mi kaziti? Kako šteti na dunjaluku čovjek to što je uzeo druge, bogove ime, usorite, veta, barak i otala. U drugu, zato što je kufur počinio, iznišao je znači van, van okvira, jeli, van okvira islamu. Zatim, tumačenje ajeta, vi obskrbu od Allaha tražite. Feptegu a inda Allahe risk. Koje smo ajeta, znači, spominjali, govorili s mojima dale da traži opskrve treba biti samo da laha zaođel kao što se ženet traži od Allaha znači ženet ne možeš tražiti od koga mimo svrtila da zaođel od njega tražiš ženet isto tako od njega trebaš stvari šta tražiš i obskrm znači sve je to vezano za uzroke je i posljedice dale tefsir četvrtog ajeta to su je stvoritelja za od žel, koje zaođel koji obećao do donoga koji se umjesto Allaha obraćaju i drugima, koji su se do sudnjih dana neće odazvati. To je znači, a eto kome smo očara se govorili. Desa je to, da u nema nikoga u većoj zablod od onoga koji moli drugog mimo Allaha za ođeru, zbog riječi, a koja je u većoj zablod od onih koji dove drugoga mimo Allaha, koji im se neće do sudnjega dana odazvati. Jedan je takvi su u gapletu, u nemaru prema dobi, i oni ne znaju za tu dobu. Kada bi svi ljudi džini iskupili se pored kabura pobožnog čovjeka Evlije i dovili, on ne zna Niti je čuje, niti može im kako korist pribaviti, niti štet odkloniti. Ako je zadovoljan sa tom dobom, njihovom i želi je, na Dunjalu bio i želio je, on je tagut i on je ovaj uzeo sebe i dao sebi svoje sobožanstva. A ako nije bio kao ko? Pa Isa alaih sallam, ona bih da je Isa alaih sallam tagut, jer ja tagut mora biti zadovoljan s što mu rade ljudi. I ne, I ne osuđuje to. Ljudi mu se klanjuju, ljudi mu da ove u puću i on se smješka. a drago mu. No međutim, čovjek to osuđuje, kao što je osuđivao Isa alaih sallam, kao što svi poslanice osuđivali, i bogobojazni ljudi koji su, znači, ispričavali da ih neko obožava ili da im nešto od Allahovih svojstava pripisuje. 12. Da ta molba koju su na Dunjaluku mušice upočivali svojim lažnim božanstvima, uzročnik je mržen i pretresta prema njima samima od strane isti istih božanstava. Sodno Allahovim riječima, a kada ljudi budu sabrani, oni će im biti neprejteli i porad da su im se klanjali. Čovjek koji nije tagut, on je neprejtelj ovako ima i na Dunjaluku, na... je li redu? A čovjek koji je tagut, on voli ove na Dunjaluku kao što je bio faraon. Malim Ma tolekom lahen ga ili, malim tolekom lahenga. Ja razzna da vi imate drugog boga mimo mene. Fehašara Penada fekala je na robboku meala. pa je ljude sakupio pozvao i, i, i, i kazao ja sam vaš najvetći Bog. Pa je zadoljen da budje šta božanstvo. pa on ovakve voli na dunjalu kojareličeji na, hiret, na Hiretu i prezirati i policiti njihovi i ibadetnjemu a koji je bio znači iskren onda je to mrzio i na dunjaluku i na ahiretu i takvom neće štetiti ništa. Jelo red. Neće mu ništa. Šteti. Ali radi Allahu anu ništa neće štetiti što neki ljudi počnu obožavati. Niti Huseinu, niti Hasanu. Radi Allahu taala anhuma. Nikome. Odje neće štetiti što što i obožavaju što oko Njegu i Kaburova Tavafe i što ime bade čini koji iza čini što oddeljava za urad. Jer su oni to prezirali za svoga života i nisu nikada tako nešto prizivali. Ovaj i ne bi to prizivao neko ko dereja derēja ispod ovih častnih ashabın 130 nazivanje ove molbe obožavanjem ono me koga je molba upućena sodno riječima i poreći da su im se panjali, da su ih šo obožavali znači ovdje nije spomenuto obožavanje ono klasično jeste dova spomenuta je al tako ali dova ibadeta ibadete će ne čini nego što ritilu te baraka dala pa to ispada na koji šta obožavanje ni pa to uziranje Allah jasno naziva tu dovu nihu koji su upućivali nima obožavanjem. 14 oni koji su mimo Allaha bili obožavani, odreće se oni koji su obožavali na sudnjem dan, zato što bi višanje Allah kaže i poreće da su im se panjali. I oni će to poreći. 15 da je takav vid ponašanja razlog najveće zablude iz nekoliko razloga. Znači, ovo šta? Obožavanje onoga koji ne čuje, koji ne vidi i koji se ne može odreći do sudnjega dan. Prvo, Zato što upućuje dovu nekomem mimo Allaha, a taj se neko ne može odazvati do sudniga dana. Tači, taj je to badava posao. Uzaludan posao i gubljenje vremena. Drugo, oni ma koji ko ima upućuje što oni su ravnodušni. Je l tako? Kao mi kada kažemo obratimo se ovaj je tako izboru pravde. Americi, i kažemo pomozite nam muslimanima u Bosni. Ubiše nas. I Evropi, kažemo, ubijaju nas. Evo, godinama nas ubijaju i kolju. Pomozite nam. Oni ravnodušni prema onome što šta tražiš. Pa neće značiti se odazvati. Dalje, na dan kada se ljudi saberu, jedni će drugima biti neprijatelji. Imaćeš neprijatelja. To što si radio, na Dunjaluku imaćeš samo neprijatelj na hvijeku. I četvrto, nevjernik si zbog toga. I to je najveći bela. Da je to samo imati čovjek ne prijetljena, pa možda se izvuče, nije odgovorio, na dovu nije odgovorio, hajdi bereket, šta ćemo kad nije odgovorio. No međutim, ima ovdje posljedica, a to je da je čovjek time, tim postupkom izišao, izišao iz vjere. Sedamnesta stvar, a to je, kaže se ovdje, čudna stvar, priznavanje obožavatelja kipa da ne moljniku niko ne pomaže mimo Allaha, kada je o velikoj nevolji. Nači oni priznaju da čovjek koji ne voli da mu niko ne može pomoći mimo Allaha azza wadžal. I 180 čuvanje i zašta granica tevhide od strane odabranog poslanika sallallahu alejhi znači, ve sellem. Na čelove i kraju rekao Asad mašta da nije dozvoljeno da od njega traže spas. Ni dozvoljeno da od njega traže spas, pa je ovo dokaz znači njegovih a visokih moralnih osobina i I velike preciznosti u izražavanju. Sallam, pa je htio da vezuje za stvoritelja. Da, da ih vezuje samo za stvoritela i da ih povuči. Znači da se samo stvoritelja može tražiti pomoć i spas. Studio Kevsar pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kler ga se 12, če20 Linz Avstrije. Ili na web portalu VWW tačka <mim>